sulej na Muhammeda sallallahu alayhi wa sellem. Na radu. E, ja me obraćam. Nastavljamo sa سَبِيلًا رَحْمَةً مِنَ اللهِ لِئَنَّهُمْ ظَلَمُوا بِقِلْوَتِي أَدَ اللهُ بِمِلْصْتِي تِسِي بِيُو غْرُبِ فَرْدُوغَا سَرْتْسَا ۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖ oni bi se razbjegli od tebe fa'fu Fa 'anhum wastaghfir lahum washawirhum fil 'am zato im opraštaj traži oprošt kod Allaha subhana ve taala za njihove grijehe i savjetujući se sa njima fa'idha kada se odlučiš onda se osloni na Allaha inna Allahu yuhibbul mutawakkili zaista Allah vobi one koji se na Njega oslanjaju. Uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala ovdje u ovom ajetu nas obještava o moralu Rasulullah Muhammadu i Njegovom ahlaku i o Njegovom odnosu prema Ashabi pradofotra muslimanima. I nam da je On bio blag prema Njima sallallahu alaihi wa sallam i da je tu blagost postigao shodno Allahu ajdele ala milosti i blagodati prema njemu i također nas uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala obavještava da je blagost prema ljudima dakle je glavni razlog za pridobijanje ljudskih srca. I zato poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, kako uzvišeni Allah, ovdje, dakle, kaže, je bio takav prema sahabima, a da je kojim slučajem bio grub prema njima i tvrdoga srca, oni bi se razlijžali od poslanika Muhammeda, sallahu, sallallahu alaihi wa sallam. Normalno, ovdje, ovaj ajet nam ukazuje na i objašnjava nam Allahu subhanahu wa ta'ala milost prema svom poslaniku i prema umetu Muhamada s.a.w. jer je Allah jel'ovala upući <coughs> a ne da bude pla krema sahabima a i također uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala je počestio muslimana odnosno umet Rasulullah Muhamada s.a.w. pravim poslanikom i pravim njegovim moralom odnosno, odnosno ahlakom također onaj koji iz ovog ajeta crpimo da onaj koji ima primera radi vođstvo i koji vodi ljude treba da se okiti ovim svojstvom koje se zove blagost. A također iz ovog ajeta vidimo da je blagost preča od, od grubosti i od, žestine, i od žestine. Jer sa blagošću i sa nježnošću se može postići mnogo više nego što se može postići grubim i osornim dakle, odnosom. Međutim, primjera radi nekada ta blagost ne mora da znači slabost, jer onaj koji predvodi lude i koji je prvak, odnosno prvi čovjek jednog naroda, on ili, ili je također onaj koji ima neki emanet, da vodi neku određenu djelatnost u društvu, bez obzira u kojoj oblasti. Dakle, ne, ne smije biti tako blag da nije odlučan u svojim dakle, ovaj, stavovima. Dakle, ta blagost ne suprostavlja se njegovoj odlučnosti i snazi. Jer nekada je, primjera, radi ovaj mudro biti čvrst, također mudro biti snažan i odlučan u svojim, dakle, odlučeno svojim stavima. Jer nekada je normalno svaka situacija zahtjeva poseban odnos, svaka situacija zahtjeva poseban uh, odnos uh, od nas. Zatim Rasulullah s.a.w. uzvišeni Allah ovdje nas obavještava o, uh, o štetnim posljedicama grubosti i uh, oholosti pa kaže, kada bi poslanik alihi sallatu wasallam bio takav prema ashabima svojim, prema muslimanima, prema onima koji su najbolji bili ljudi oni bi se razbežali od njega od njega, sallallahu alihi wasallam dakle, oni bi se razbežali od poslanike koji imao objavu i pored kojeg je sjedenje bilo ibadet, sjedenje od Rasulullah sallallahu alihi wasallam je ibadet odnosno druženje od poslanika sallallahu alihi wasallam je uh, ibadet, ako bi se Ljudi razbježali od poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve ako bi on grupu obu stupao prema njima, kako onda tek se to odnosi prema onim ljudima koji nisu, koji nemoj, koji su na nižjem od poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve selle, koji nemoj obljevu, koji nemoj obljevu i tako i tako dalje. Eee nekada primjera radi zbog grubosti, zbog grubosti i e, neispravnog ponašanja Uh, imama i vođa i predvodnika, odnosno daje i misionara uh, ljudi bježe od Allahove subhanahu wa ta'ala vjere dakle zbog te glubosti i lošeg odnosa dakle, može se desiti da ljudi pobjegnu od vjere, da se udale i da se udale od vjere. normalno da će tada uh, ti ovaj predvodnici imati odgovornost kod Allah subhanahu wa ta'ala zbog neispravnog odnosa i nov odnosa prema prema rodima. Washavirhum fil amr i savjetuj se sa njima kaže uzvišeni Allah subhanahu wa taala. Savjetovanje odnosno konsultovanje je jako bitna stvar i donosi mnogo koristi i ovo svjetske i ahireske. Samo ćemo istaknuti nekoliko aspekata, odnosno nekoliko koristi savjetovanja, odnosno korištenja principa šure među sobom razmjevanja i razmenjivanja mišljenja. Dakle, savjetovanje je dokaz da vođa, predvodni prvi čovjek, dakle, ovaj u zajednici ili u nekoj oblasti ili u porodici, primjera, radi gazda, odnosno staratel Kada se savjetuje sa onima koji mogu da mu dadu savjet i dobro mišljenje, to je dokaz da nije diktator i e, da ne, ne poštuje samo svoju volju, nego uvažava tuđe druga, druga mišljenja. E, zatim, također, savjetovanje je dokaz e, poniznosti onaj koji se savjetuje sa ljudima to je dokaz da je on ponizan da je on a, ponizan a također jedna od koristi savjetovanja jeste da uvažavanje drugih ljudi jer jako je bitno uvažiti nude kada uvažiš ljude onda normalno oni će više te poštovati dakle prvi čovjek ili predvodnik jednog naroda kada se slavi to sa ludima, kada se slavi je sa pametnim, dakle ludima, sa učenim ljudima i tako dalje. I sa što širim krugom e, ljudi koje on predvodi, kada podijeli mišljenje i traži njihovo mišljenje, traži i savjet od njih, onda normalno će ti ljudi dakle, da će ga ti ljudi poštovati i neće im ostaviti prostora za priču. Jer u uh, protinom kada, kada, kada se ne slavije tu je ovaj vođa sa svojim dakle, ovaj ljudima ili stara tem u svojoj porodici i tako dalje onda primjera radi tu se otvara prostor za prigore pa se vrlo često čuje priča eh, da se, da je nas pitao ne bi to bilo tako već uh, kada se insan, insider ispoštuje ovaj princip normalno zatvara, zatvara prostor šetanu i svi snose određeni dio dakle odgovornosti Zatim je još jedna koris, još jedna koris za vjetovanja jeste kada se ovaj skupe mišljenja od različitih strana i od različiti osoba, pa kada se onda donese konačni zaključak i zadnje mišljenje, normalno tada je preče rečeno uzvišeni Allah subhanahu uputi tu skupinu i tu zajednicu i tu grupu uputi ih da ovaj da nađu istinu odnosno da zaista ovaj e, da dođu do ispravnog, do ispravnog zaključka. E zatim također e, ono što sadrži šura odnosno savjetovanje e, jeste da je to i ibadet, to je dobro djelo. Kada se posavjetuje sa nekim e, i kada se savjetuje onaj e, koji, ko, kojem je da neki dio emaneta, savjetuje se sa e, ljudima koji su pored njega, oko njega i koji su mu podređeni, normalno na taj način se Allahu subhanahu wa ta ta'ala pokorava i pokorava se poslaniku Muhammedu salamu alaih viselem. To je dakle ibadet i dobro i dobro djelo. Zatim, Ovaj ajed, na braću moja draga, završili smo sa spominjanjem nekoliko korist i Vidite koliko je, važno, koliko je važno savjetovanje. Poslanik, alih i sr. 7, kao što znate, se je savjetovao čak sa svojim suprugama, odnosno sa svojim ženama. I njih je pitao za mišljenje. Poznata je priča, primjera radi, kada je jedna od žena, Rasulullah muhameda sallallahu alaihi sallam, dala njemu, dujo smjernicu u jako bitnom momentu kada se poslanik alejhi salatu vesselam nasrdio na ashabe zbog toga što nisu htjeli da ga poslušaju da obriju glave i da zakolju kurbane kada su bili na na Uhuru pa su bili spriječeni u tome normalno oni nisu htjeli da ga poslušaju zbog toga što nisu znali kako to da se uradi i tako dalje čekali su on prvi to da uradi i kada je ovaj umesleme njemu ovaj ukazala Šta treba da radi Poslanik Sarola Oselem? Da on prvi treba da obrije glavu da on prvi zakonje svoj kurban. Kada je to učinio kažu, as shavi su se natjecali, natjecali, utrkivali. Ko će prvi da obrije glavu ko će prvi da zakonje svoj dakle, kurban? To je bereket i berečet savjetovanja sa a, dobrim osobama, odnosno sa osobama koje imaju koje imaju, a, koje imaju znanja i e, koje imaju ispravno ispravna razmišljanje. Također, fe kada se odlučiš, onda se na Allaha osmani. To znači kada čovjek nešto odluči da uradi u život, Ne smije se polebati. Ne smije se polebati. dajte ako odlučiš nešto, treba da razmotriš stvar. Ovaj, ako se nađeš ispred neke situacije ispred neke diveme i tako da ne daš kako će da postupiš. E, I onda procijeniš, savjetuješ, razmišljaš, osloniš se na Allaha i kažeš ovako ću da uradim. Znači kada odlučiš nešto da radiš, onda se osloni na Allaha subhanahu wa taala i nemoj se nakon toga kolebati, nemoj nemoj se kolebati i nemoj dozvoliti da te šejtan takve ovaj da te šejtan lobi. Fe se na Allaha, oslanjanje na Allaha je jedan od, od jako bitnih ibadeta, i Allahu dželjavara, dragih, dragih djela, oslanjanje oslanjan na Allaha uzvišenog, je Allahu drago, drago djelo i to čovjeka približava na gospodaru nebesa i zemlje. Inna Allaha juhubul mutawakiri, zaista Allah voli one koji se na njega oslanjaju. Ovo nam govori, primjera radi kodi koji je bitante tevakul, oslanjanje na gospodaru nebesa i zemlje, i je to djelo koje dovodi do Allahove milosti to je delo koje dovodi do Allahove milosti, ovaj ljubavi, jer Allah dželle veala rodi one koji su na njega, koji se na njega oslanjaju. Zatim nakon togo uzvišeni Allah kaže la lakumu, Ako vas Allah pomogne, onda ne može vas niko poraziti. ako vas uzvišeni Allah ostavi bez podrške, onda nema toga ko će vas pomoći nakon njega وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَ لِلْمُمِنُونَ i neka se na Allaha uslanjaju vjernici kaže uzvišeni Allah جَلَّ, جل وَعَلَى dakve ovdje u ovom majetu uzvišeni Allah nam uvjašnjava veličinu i savršeno svoje moći dakve ako vas Allah pomogne ako vam Allah pruži pomoć svoju onda niko vas ne može dakve niko vas ne može poraziti Zatim iz ovog ajeta crpimo još jednu koriznu, to jeste da vjernici trebaju da vežu svoja srca za Allah subhanahu wa ta'ala kada hoće pobjedu. Ako hoćemo uspje, ako hoćemo pobjedu, dakle u bilo kojem smislu, ovaj, u bilo kojem djelu, u svom privatnom životu, ako hoćeš da pobjeđuješ, ako hoćeš uspje, ako hoćeš napredak i tako dalje, traži pobjedu kod Allaha i od Allaha uzvišeno i vezuj svoje srce za gospodara, za gospodara nebesa i zemlje. Jer ako on odluči uzvišeno da ti dade to što ti tražiš, onda niko ne može da stvijeći gospodara nebesa i zemlje da ti dođe ta dakve podrška. A ako s druge strane te Allah ostavi bez podrške niko te ne može pomoći. Ako te Allah subhanahu wa ta'ala ostavi bez podrške, niko te ne može Dakle, ovaj a, pomoći. Zatim, također, da bi čovjek bio potpomognut od strane Allahov Višanom, da bismo zaslušili da nas Allah pomogne i podrši, onda moramo da ispunimo određene uvjete. Moramo da ispunimo određene uvjete. Ne, ne, neki uvjeti koji a, dovode do Allahove podrške i pomoći jeste iskrenost prema Allahu u vjeri, drugi uvijek jeste obavljanje namaza, treći uvijek jeste davanje zekijata, četvrti uvijek naređivanje dobra i peti uvjet odvraćanje odvraćanje od zla. I zbog toga primjera radi, uzvišeni Allah je ove svoje riječi obistinio, uzvišeni Allah je ove svoje riječi potvrdio kroz historiju, čovječanstvo, ono kroz historiju Islama, uzvišeni Allah je dakle ovaj pomogao mali narod, malim skupinom Uh, malo brojnim neopremljeniju nespremiju tako dale dakle da podpomogao ih je nad mnogo jačim i brojnim neprijateljem kao što su to bili dakle ovaj bizantinci i perzijanci pa je uzvišeni Allah pomogao muslimana ashabe Rasulu Allahu salallahu alejhi ve sellem joni su u komade rasparčali njihova carstva a to normalno zbog toga se ispunili ove ove obećanja da Allah ih je pomogao i niko nije mogao da izbrijde na put do njihove pomići. Sa druge strane, uzvišeni Allah subhanahu wa taala je svemoćan, svekadar i on uzvišeni e, Samo on zna svoje vojske i broj svojih meleka, primjer radimo, on može u jednom momentu, u jednom momentu da pošale ovaj vjetar ili da pošale zemljotres na protiv muslimana i da ih niko ne može Ovaj, spriječiti od, ne može i niko spriječiti od ovaj, poraza. Zatim također ovdje vidimo obaveznost oslanjanja na, na Allaha uzvišenog. Neka se na Allaha oslone vjernici. Neka se na Allaha oslone e, vjernici. Neka se na njega čvrsto, čvrsto oslanjenju. Dobro, zna, šta znači to oslanjanje na Allaha uzvišenog? Osla, oslanjanje na Allaha znači čvrsto ubjeđenje da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je taj od koga dolazi koristili šteta. Čvrsto ubjeđenje da da jedino koristili šteta dolazi od gospodara od gospodara nebesa i zemlje. Da li to znači da čovjek ne treba da, da poštuje ovaj sebebe odnosno razloge, odnosno sebe te koji vladaju u ovom svemiru, u ovom životu? Ne nikako jer znamo iz života poslanika Muhameda sallallahu alejhi da je on bio od, je on bio u stvari vođa pobožnih ljudi i da se on najschrošće slanja od Allaha uzvišenog ali i pored toga poslanih sallallahu alejhi je da dakle ovaj u bitkama Uh, u bitkama se na Allaha oslanjao, ali je uvijek oblačio, dakle, ovaj, uzimao je štit, oblačio je pancir i tako i tako dalje. Na, na, ovaj, kada su neprijeteri okupirali Medinu, poslanik Ali su se da bi se zaštitio, ovaj, iskopao je veliki kanal između Medine i neprijetera i tako dalje, ali to ne znači da se poslanik na Allaha nije oslanjao. Dakle, oslan, oslaniti se na Allaha znači priduzeti sve potrebne mjere, sve propisane mjere ovaj koje je Allah وعلا, nama dostupnim učinio, a nakon toga se čvrsto sloniti na Allaha, e to je pravi, e to je pravi uslanac. Zatim, nakon toga zvišen je Allah وعلا, kaže Oma kanil nebiđin a jehulj Nemoguće je da neki poslanik nešto sakrije. Oma jehulj, a onaj koji sakrije jeti ti bi ma galle izdade Doći će sa onim što je sakrio na sudnjem danu. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa la yuzlamun. će svaka duša i svaki čovjek biti nagrađen shodno onome što je zaradio i neće im biti učinjena nepravda. O čemu se ovdje radi, o kakvom se krivenju radi? Mulul koji je spomenut ovdje to znači skrivanje ratnog plijena. Dakle nije dozvoljeno poslaniku niti vjernicima da skrivaju ratni plijen to jeste da prije nego se podijeli ratni plijen da neko uzme iz tog ratnog plijena nešto nešto za sebe to je ono što je uzvišeni Allah subhanahu wa ovdje da dakle, ovaj zabranio s druge strane ovdje se također misli da nije dozvoljeno poslaniku da skriva znanje ono što mu Allah objavljuje da prenese ljudima nije dozvoljeno nije mu dozvoljeno da ništa da sve ovaj e, sakrije od toga već na obaveza da obznani ljudima i da objasni ljudima istinu i znanje. A onaj koji sakrije nešto od to ovaj od kliena ratnog ili primjera radi, ovaj uzurpira neki imetak e, bespravno, onda doći će sa tim što je uzurpirao i sakrio na sudnjem danu. Dakle onaj koji zvatno prijedna uzeo primar radi devu, on će doći na sudnjem danu nosići tu devu, ako je uzurpirao kravu, doći će nosići, nosiće, nosiće na, na svom vratu krv, ako je uzurpirao neko blago, nosiće to blago na svojim na svome, dakle, vratu i tako dalje, kao što je poslanik sada mu alejsellem objasnio u drugom u jednom hadisu kod imama Muslima, dakle u sahihu, da onaj koji primjera radi, pogušava da korumpira ljude poznaju da potkupi ljude pa inda daje mito. Ovaj primjera radi tako da kaže ovaj, ti ljudi koji su uzimali uzimali bespravno ovaj imetak od ljudi preko mita i tako dalje doći će i nosiće na sudnjem danu to što su uzeli od imetka muslimana od imetka muslimana eh, bezpravno. bespravno. Dakle ovdje uzvišeni Allah subhanahu wa kaže nemoguće je da Allahovi poslanici urade nešto tako to da skriju ono što im je Allah objavio niti je moguće da se desi da neki od Allahovi poslanika uzme od ratnog plijena dakle, prije nego se on prije nego se on dakle ovaj podijeli. Ovo nam također ukazuje da ovaj poslanici Allahovi oni su sačuvani od velikih, Oni su začuvani od velikih griha i od ovakvih propusta. Zatim, nakon tog uzvišenja Allah kaže, ete meni tebe arif van Allahi, ti men min Allahi, u me ovahu jahennu, vi se onaj koji slidi Allahovo zadovoljstvo, koji ide putem, koji vodi do Allahovu zadovoljstva, zar je on isti kao i onaj koji, na koga se uzvišeni Allah rasrdio i čije je prebivalište Jahannam, zaista je to ružno mjesto, kaže Uzvišenji Allah, Subhanahu wa ta'ala. Ovdje nas Uzvišenji Allah, ovdje Uzvišenji Allah postavlja pitanje pa kaže e, nikako ne mogu biti isti oni koji slijede put Allahovog zadovoljstva, koji idu putem sa kojim je Allah zadovoljan i oni koji idu putem sa kojim Uzvišenji Allah, Subhanahu wa ta'ala, nije zadovoljan odnosno ovaj, i oni koji čine djela koja Allah ne voli, odnosno Zbog kojih se uzvišeni Allah srbi dakle te dvije kategorije ljudi nikako ne mogu biti nikako ne mogu biti isti ovdje uzvišeni Allah također potvrđuje dva svoje svojstva prvo svojstvo jeste zadovoljstvo on je subhanahu teala opisan svojstvom koje se zove zadovoljstvo jer on uzvišeni je zadovoljan sa nekim svojim robovima također zadovoljan je sa nekim dijelima a euh, svoj i tako dalje. Zato uzvišeni Allah rekao radijallahu anhum wa radu anha. U Kur'anu i ashabima Allah je sa njima zadovoljan i oni su sa uh, njim zadovoljni. Uh, ona koji vjeruje Allah u Allahovo zadovoljstvo, treba da radi ona djela koja ga vode do Allahovog zadovoljstva. To je plod tvog vjerovanja u Allahovo zadovoljstvo. Nije samo primer da ti puko vjeruješ u svojstvo koje se zove gospodara nebesana ili koje se zove zadovoljstvo? Ne, već da činiš, sva, da, da, da činiš sve one poduhvate koji te vode do Allahovog zadovoljstva. Sa druge strane, Allah ima svojstvo koje se zove sržba ljudnja. Allah se luti i Allah se srti Imaju dijela koja Allah, koja Allaha srde imaju također osobe, odnosno ljudi koji Allaha srde. izbog toga primjera radi Naša uh, naša vjera, naše ubjedjenje da se Allah ljuti, da se Allah srdi treba da nas ovaj udalji od svih djela koja gospodare nebesa i zemljene ugodnost koja njega koja njega nakređuje. Hum darajatun inda Allahi wallahu basir bima Oni su na različitim stepenima kod Allaha, wallahu basir bima A zaista Allah vidi ono što radite. Dakle ludi su na različitim stepenima kod Boga. Neki su na visokim stepenima kod njega, ovaj čak i stanovnici Dženeta nisu na istom stepenu, a također, ovaj nedžernici nisu na istom stepenu nego i u Džehennemu imaju različite različite takne ovaj stepene. Nakon to Božji šejh kaže: "Laqad manna Allahu 'ala al Allah je dao svoju blagodat Odnosno, Allah je počastio vjernike kada je poslao među njima jednog čovjeka od njih, to jeste poslanika, koji im čita ajete Allahove i koji ih čisti i koji ih podučava knjizi i mudrosti, iako su prije toga bili u jasnoj zavodi. Ovdje Allah spominje svoju blagodat prema ljudima ističe svoju blagodat dakle prema ljudima a jedna od najvećih gospoda, blagodati gospodara nebesa i zemlje prema vjernicima jeste poslanstvo Muhammeada s.a.w. što je poslao Muhammeada a.s.a. onda Allah s.a. ima pravo da prigovara Allah ima pravo nama da prigovara i ovdje uzvišeni Allah prigovara vjernicima smominjući svoje blagodati zatim također Ovaj, e, blagodati gospodara Nebesa i Zemlje trebaju zahvalnost. Dakle, e, na Allahove blagodati trebamo, trebamo se zahvaliti. Zbog toga uzvišen Allah nas na ove blagodati posjeća. Zatim također od ovoga ajeta jeste da je uzvišen je Allah subhanahu wa ta ta'na poslao poslanika koji nam čita ajete. Zamisli koja je to blagodat od gospodara Nebesa. Zamisli da nema poslanika Muhamada s.a.w. Kako bismo mi živjeli? Kako bi ljudi živjeli bez poslanika Muhammeda? Bez njegove prakse, bez Kur'ana, bez Islana? Šta mi s kako bi ljudi živjeli? Živjeli bi, dakle, lutali bi, ne bi znali kako Allah da božali, ne bi znali kako Allah se pokoravaju, ne bi znali kako Allahove zudovolstvo da steknu steknu i tako i tako dalje. Poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ne poslati, koji nam čita direktno Allahove riječi. I Allahov govor nam prenosi. Zatim, također, on nas čisti, tako nas čisti? Poslanih nas čisti i duhovno i cjelestvoj. Duhovno nas čisti tako što nam je objasnio iman, šehad, vjeru, pa nikada prihvatimo vjeru i iman, onda očistimo našu nutrinu, očistimo naše srce, očistimo našu, našu dakle, dušu, dobrim djevima i čvrstom, čvrstom vjerom. A također, čisti nas poslanih Mohameda s 7, pa nas je buduće, uzmemo kako se uzima abdist, kako se čisti od male nečistoće takođe nas je budući poslanik Muhammed sallallahu alejhi kako se obavlja čistoća ljudi ma izvrši čišćenje od velike nečistoće sve nam je to poslanik Muhammed sallallahu pojasnio i on je taj koji nas je očistio u zekih w yuallimuhumul kitab i on raspolučava ahnizi wal hikmeti wal hikmata i poučavao vas mudrosti na mudrosti sunnet njegova njegova praksa i ste prije toga bili u velikoj zabludi Nakon toga, zadnji ajed na ovoj stranici koji uzvišen je uzvišenje Allah spomenje, odnosi se ponovo na bitku na, ovaj, na uhudu. E, kaže, e, kada A kada vas je zadesio musibet, iskušenje, ovaj, e, na e, uhudu, kada je sabtu to jeste da je neđu, od vas ubijena 70 ljudi. Kada se taj Rusibe zadeseo, na uput, to jest da je među od vas poginulo 70 ljudi, kada je sobotom i treba da znate da ste vi bili počašćeni duplom pobjedom. Na, u, na bedru. Dakle, e, nedvjernici su vas pobjedili, jeste. Ubili su 70 ovaj, od vas. Međutim, sjetite se da ste vi Duplo veću jaču pobjedu imali na betu. Oduzvišnji Allah teži vjerni. Teže ih kako su vjernici na bedru imali duplo uh, duplu pobjedu, to jeste 70 cu također robili za uvelika i 70 su zarobili. I 70 cu imali zarobljenika. Tako oduzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala posjeća muslimane, poseća ashabe Rasulullaha sallallahu alayhi wasallam. Ne možete toliko da tugujete, ne možete da sada očajavate. očajavate. Ne moći da shvatite to da je kraj dunjavnuka i kraj svijeta. Ovaj, to što je vama desilo jeste poraz, ali vi ste njih duplo više dakle, porazili. E kada vam se to dogodilo, kultum ennahada, vi ste rekli, neki među vama su rekli, otkud sad ovo, kakav sad ovo poraz nas zadesi, otkud sad ovakav poraz i ovakvo iskušenje. Dakle, ovdje izvišen je Allah subhanahu wa ta'la, kori ashab. Oni su dobri, oni su najbolji muslimani, oni su najbolja generacija. Ali nekada i najbolji ljudi i dobri ljudi mogu da pogreše i oduzvišeni Allah subhanahu wa taala ih blago pori. Kaže vista neki otkud sad ovo? Onda uzvišeni Allah im odgovara. Preko poslanika Muhameda sallallahu alayhi ve sellem reci Muhammede, huwa min indinfusikum. Taj poraz je došao od vas sami, zbog vašeg ingenija, zbog vaših propusta. I ovo nam ukazuje vraćamo je da kao što smo to dakle podmugli, ovaj prosili eh, ovu našu priču ovaj o Uhudu jeste da je glavni razlog poraza i svih nedaća, dakle, ono što se nalazi kod nas, koje su propusti odnosno krijezi. <tis> Inna Allaha ala kuli še'in kad <sada> je zaista Allah subhanahu wa ta'ala sve sve može i On je, dakle, Allah i kada. Eto, vraću, moja draga, ovo je, dakle, samo ukratko otomačenje ovih ovaj, <coughs> uh, kudrih ajeta i Allahovih Allah, Allah, Allah, rječi, on onima Allah subhanahu wa ta'ala da naso koristi dobro da što rekosmo molimo Allaha subhanahu wa taala da nas učtva zahvalnim na njegovim njegovim mnogobrojnim blagotvima